Hej! <skratt> Varför svara? <Aldrin>. <skratt> <skratt> var det en inledning jag gjorde? Det. <skratt> Va, <men skratt> det, det var det. är det din, var din var din inledning? Nej, vi är tillbaka med Dunder och Brak. Det var idag, 50 år sedan, Beatles släppte sin första skiva Love Me Do. Yes, det är exakt 50 månader sedan 00-talets stora finanskris slog till. Som inte, inte riktigt uh, återhämtat oss från en. Stopp. Vad så? du, det var 50 månader sedan. månader sedan? Ja, jag tänkte väl det. Och det är exakt 50 veckor sedan den senaste Mupparna-filmen hade premiär. Är det någon som har sett den, fast Nej. Mm. Mm. Jag har sett den. Med han, äh, vad är Jason Segel. Ja, precis. Den är faktiskt riktigt bra, jag kan rekommendera. Den är det? Den. Ja. Okej. Okay. Uh, det är exakt 50 dagar sedan Nick Jonas, den yngsta från The Jonas Brothers, fyllde 20. Jag trodde du skulle säga att bli av med oskulden. <laughs> det, det ena utesluter inte den. Nej. Men det viktigaste av allt är att det är exakt 50 avsnitt sedan vi så att Daria Där är jag och Nervösa spelar in vårt första avsnitt. Aha. Alltså 50, 50 avsnitts jubileum idag. Men det är nästan, nästan så att vi ska ha en fanfar på det. Ja. Grattis Marcus och grattis kycken. Jag grattis till er båda. Ska vi ha en liten tack, applåd tack, tack. på det? Radioapplåd. Åh, oh, vad vi förtjänar det där. Vi, skulle, vi måste också tacka alla våra trogna lyssnare. Alla två. Mm. Utan er så hade vi inte suttit här idag. Nej, vi... Äh, <hör> Vi kanske ska gå in på vad dagens avsnitt ska handla om. Mm, siffran 50 blir lite av temat. För 50 stater har också USA. Och idag, i uh, inspelande stund, eller talande stund, då säger man så uh, hålls valet. Just nu sker det. Just det. det. Det är så det ska vara nu 2012. Så ska man, man ska leva i nuet. Exakt. Och det är det vi nästan gör här. Vi sitter och rapporterar live för oss själva. Inte live för er. Så... Och med oss har vi dessutom en um, utlandskorrespondent som befinner sig på plats i USA. Så vi ska mm. ta och uh, vi ska kontakta henne sen. Vi ska väl också tillägga att det här, uh, även om vi är patetiskt fånigt glada över USA. Så uh, är det här uh, på inraden av ett, ett, ett, en uh, lyssnare. Li att vi, det... vi ska ha det här uh, i nådet. Trycket på fansen som, uh, eller från fansen som gör att vi. Uh, om vi säger så här, trycket var enormt Och Odenom äh, ja. Vi är folket vad de vill ha det. Så, jag tänkte att vi skulle inleda med en lägesrapport yes. Hur valet ser ut nu stat för stat eh, Eller, jag kommer inte gå in stat för stat Det skulle vara jävligt drygt eh, Men ställningen just nu är att Bara man har 249 röster mot 206 Röster? Nej, inte röster eh, Vad ska vi kalla det? Eh, elections Och eh, man måste ha 270 för att vinna kan gå Kan gå Vad som <helst. laughs> till han hade 249 har Barack Obama ja. Mitt Romney A, 26. Okay. Nice. Och, Och, eh, är 206 Okej Det ligger ju ganska bra till är... Vi ska ju säga också att detta är ju absolut Inga officiella siffror alltså, Det här är ju uppskattningar än så länge det är, det är inofficiella siffror. Inofficiella siffror. Är... Nej, nej. Men det är en, en, en vad säger man? prognos. Exakt. Förprognos. Uh, och, uh, men det bygger det inte på opinionsundersökningar. Utan det är livesiffror så att säga. Det är livesiffror som vi troligtvis kommer återkomma till under, under avsnittets gång. Ja. Tänkte jag. Ja. Uh, ska vi ta och lämna över till vår utlandskorre. Här kommer hän. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуана, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей, на территории фирмы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят. Спасибо за этот репорт. Uh, skulle du, du hade någon, uh, någon liten test som du hade genomfört som du ville uh, testa på oss? Eller någon av oss? Uh, Mej, menar jag. Det är li lite ja. oklart i ljud. <laughs> jag, menar. Jag, jag menar med mig jag menade. Yeah. Uh, Okej, okay. vem uh, är först ut? Jag har två olika tester. Vi kör uh. en på saks Vi klumpar Okej, okay. ett, ett, två, två tre. saks Yes, jag vann. Varför jag då? Ja, får du då? Den som vinner, ni, kan, ni får välja vilket ni vill ha då. Ja, men då vill jag ha... Um... Vänta, jag, jag har inte presenterat testen. <laughs> du kan inte veta om mina jag sagt. Berätta. Ja, Okej, okay, men du får välja mellan ett test som går ut på vilket håll du lutar mest åt. Om det är mot Mitt Romney eller Barack Obama. Demokrat, eller? eller um... Demokrat. Precis. Och eh, det andra testet Går ut på att du ska gissa var, Vilka Eller vilken av kandidaterna Som olika kändisar Röstar på Okej, okay. uh, jag väljer uh, Vilket håll jag litar mm. Jag ser då, mackan kommer ju få göra det andra Jag testet får då. kändistestet helt enkelt mm. Okej okay. ja. Jag vill bara säga, kommer det här göra Att jag kommer bli Mackan nu Exakt okay, Hela svenska folket Ja. Jag kommer att äh, bli demokratmangel <laughs> Ja, det är stor risk att du kommer att bli republikanmangel eh, Okej, okay, ska vi köra? ja yep. eh, Första frågan handlar om jobben Jobben? Mm. Okay. Ska man använda stora statliga investeringar Till att främja ekonomisk tillväxt Och skapa jobb? Ja eller nej? Eller ingen avsikt? ja Nej, jag, ja, ja. Mm. Nej, inte jag. ja. Ja. Man har ju direkt ja. att det där är ett Obama-ja. Ja, fortsätt. Du går vidare till sjukvården. Sjukvården. Ja. Mm. Ska staten kräva att alla amerikaner har en sjukvårdsförsäkring? Ja, nej eller ingen åsikt. Ja. hur eh, går det till skatterna. Eh, ska en minimisk skatt 30% införas för de amerikaner som tjänar allra mest? Ja. <laughs> eller vad vadå? Jag fattar inte. Vad är alternativ? Alltså... Alltså alternativet ja. är alltid ja, ingen avsikt eller nej. Men man har, idag har man bara, vad är det, 12 procent eller ja. något? Ja. ja. Okej, okay. ja, ja. ja. Eller svaret. Ja. Då går vi det är så till... tråkig. <laughs> ja, men, ja, jag vet. Jag vill också flika in att jag har gjort det här testet innan också. Svarar du likadant då? Ja, det, jag, vi kan ta det sen. Ja. Mm. Eh, nu är frågan för svaret. Mm. Ska Millit... <laughs> Uh, ska militären undantas från stora ekonomiska nedskärningar? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Det var bara för att jag sa att Magnus var tråkig innan. Uh, okay, Men krig, krig är lite kul. Krig är lite, krig är krigen, är lite kul, ja. Ja. Det... Mm. Så sant, så sant. Nu handlar nästa fråga om trupperna i Afghanistan. Bör USA följa en tydlig tidsplan för att ta hem alla trupper från Afghanistan? Uh, Nej, jag tycker man ska spontana Spontana Nej, impuls Impulshandla, Nej. Impuls, impuls ja, precis ja, ja. Nej. Som sagt, krig, krig är kul mm, jag, jag vet inte varifrån Jag fick att det var sju frågor, det är lite fler, men samma. Nu är Iran här mm. Ska USA öka den militära pressen På Iran för att förhindra landet Att skaffa kärnvapen uh, Ja Sådär Nej, nu kommer här en gay-fråga Ja, rättigheter Ska par av samma kön förgifta sig? Ja, det tycker jag Ja, det är klart ja, yeah. klar. Klart de ska ha det Blommor och ben mm. Äh, mm. Abortfrågan mm. Ja. <laughs> Ska kvinnors rätt till abort upphävas? Uh, nej Nej Du har alltså en åsikt i alla frågor, det är bra ja. äh, Klimatfrågan Mm. Ska man kräva hårdare gränsvärden för utsläpp av koldioxid i atmosfären för att bekämpa växthuseffekterna? Ja. Mm. Mm. Och då är sista frågan, tror jag. Jo, den handlar om energi. Ska regeringen bara lägga pengar på traditionell energiforskning? Det vill säga inte projekt för att främja solenergi, vindkraft eller andra alternativa energikällor? Vad <laughs> jag svarar svara ja? Ingen avsikt det alltså. Nej. <laughs> förklara inte för honom, förklara inte för honom. kan han ja. själv. <laughs> ja. Han är inte en om han svarar. Uh, ja, då har du svarat på alla. Mm. Han är så jävla Obama. Och uh, det är 60-40 kan jag säga. 60% på Obama och 40% på Miss Romney. Ja. Ja. ja. Men ja. det... Är, det jag tyckte var intressant. Nu fick du ju säga 60-40, men det som var kul tyckte jag... Eh, vad fan... Vad står mitt Romney för som är så jävla bra? Jag är inte så insatt. Så att... Eh, jag är helt tunn på det. Vad menar du? De har ju gjort den här kuliga mm. <laughs> roliga testen efter de, de hetaste eller viktigaste frågorna. Ja, det är det Ty, tycker jag så förbannat olikt Mitt Romney i de dem för... Vad fan, uppenbarligen du också eftersom du är 64. Ja, plus att ja, man skämtade till. Att, att, nej, precis. Men, jag hörde, jag läste, eller hörde, jag kunde ihåg någonstans fick jag till mig, fick jag, äh, tillskansat mig detta. Varför äh, amerikaner, för att för oss svenskar så känns det så himla självklart att äh, Obama är den enda vettiga presidentkandidaten. Men Anledningen till att det är så jämnt är för att man, man skiter lite i eh, kandidaten utan man, eh, man har liksom känslor för antingen republikanerna eller demokraterna. Så är det eh, i Sverige jag gör. som att vi har, ja, lite grann i Sverige också, men, men lite det... som vi har för fotbollslaget. Att man håller, man supportar för ett lag och sen kvittar de som spelar i laget och hur det går. Även om det går dåligt så vill man att de ska vinna. Även om det har idioter till spelare så vill man att de ska vinna. Ja, och därför fint. blir det, står man fast Visst Ja det, men för, det, så är det ju så här också. Också. Även om man har en dålig del, äh, de, äh, representant Men det, exakt så är det För Socialdemokraterna också Det är ju många äldre industri- Och metallarbetare och sånt som röstar på Socialdemokraterna och alltid har gjort det Vilket kanske man brukar säga att Problemet för Socialdemokraterna i framtiden Blir att man kanske måste börja anstränga sig För att få, få Som till exempel Miljöpartiet har ju ökat Något fruktansvärt bland unga och ja, så, så kan det bli för socialdemokraterna sen Att så bara, shit folk Den gamla generationen börjar dö uh, Då tappar de ju röster Jo Men, men den här testen den här, den här, är inte bulletproof uh. <laughs> det, är, det, är, det är inga vattentäta skott Det menar du <laughs> uh. <laughs> Men <laughs> så, å andra sidan Så är det ganska polariserat ja, det det är, det är, liksom, ja. Antingen eller uh, I många frågor men, även, alltså, även om man kollar på de två kandidaterna. Jo, Gud, ja. Men sen Obama ligger ju bra och mycket närmare den, det politiska klimatet och den politiska historien vi har i Sverige också. Alltså, Mitt ja. Romney ligger ju. Alltså, Obama är ju fortfarande extremt höger i Sverige. Men Mitt Romney är ju så långt höger så att det, han får inte ens plats på skalan. Om man har satt in Nej. den i den svenska skalan. Sen, han är så långt höger sen och... Rundat det var runt ja, jorden exakt. Börjar närma sig vänster Precis Men, <laughs> men exactly. problemet är eller, i, I USA så pratar man också nu om att eh, <clears throat> Dels är det alltid Den grejen att det är alltid svårare Att kandidera för presidentposten Igen ja. För att Mitt Romney kan jag ju peka på saker som Inte har gått så bra Medan ja. uh, Obama liksom måste övertyga folket. att han ska få fortsätta. Han måste fortsätta fortsätta. Min har ju liksom, allting. Ja, har att han har inte gjort bort sig. Han har inte haft möjlighet att göra bort sig. Nej. Så att, uh, det är alltid svårare. Och plus att uh, det snackas ju om att det är ganska många som... Man inte är inte jättenöjd med Obama i, i USA. Nej. Uh, men sen så är det ju liksom, det är pest eller kolera. Man, man har ju bara, det är ju... Det är bara två alternativ man, Vissa röster ju på Obama Bara för att man absolut inte vill att uh, Romney ska vinna Ja så, så. Oh. Det är en grej jag tänkte på uh, Jag sa den här, uh, de visade en klipp När uh, Joe Biden och hans fru skulle gå och rösta Biden är så jävla skön så alltså. de gärna slänger <laughs> ut sig <laughs> Han, han, han, han är som ja, han. den där the, the good uncle Biden som kommer på så här Family dinner och säger lite så Sjuka <gård> grejer, och skrattar folk åt han, Ingen tar han riktigt seriöst Han vet han, Jason han det Eller John, mm. nej Jason, Jason han, SNL ja. Han som brukar göra Biden Ja, för fan var lik honom han är, fast han är inre <gård> Men skit samma. När han då skulle gå och rösta med sin fru ja. så, så slog det mig att Kan han gå in och rösta på Mitt Romney ja vad kul grejer det hade varit. Alltså mitt ja. var, namn ligger ju... Ja, det kan jag ju göra man Ja, det är väl inget så... Ja, svin så... Ingen sån... <skrattning> partipolitik där, är, nej, nej, nej. i Men... Uh, Viktig judas. Obama har jag röstade, Jag har förtidsröstat för två veckor sedan. Första presidenten någonsin som gör det. Obama? Ja, han röstade för två veckor sedan. Första som förtidsröstar eller som röstar överhuvudtaget? Nej, förtidsröstar. Uh, uh. Det blev ju folk helst Men vet, det är sånt som betyder mycket för republikanerna Så att det, det har varit värre om Mitt Romney hade gjort det kanske uh, Men en sak som jag fick lära vet, det, det, så finns det olika uh, Det finns den här kongressen Där liksom, representanthuset och senaten sitter de, de där två kammarna Och där uh. finns ju alla I senaten så finns det två senatorer Från varje delstat uh, uh. Som får liksom uh, som får, de rösta olika frågor. Då, för liksom, precis som i Sverige, får få igenom lagförslag och sånt. Uh -huh. Men det här får inte. Uh, Washington, alltså Washington DC, det tillhör uh -huh. ju. Det ligger ju i Virginia egentligen, men det tillhör ju inte Virginia, för det är District of Columbia, som inte är en riktig stat. Så att uh -huh. invånarna där. när De skickar. De skickar inte senatorer, utan de skickar två ombud. Men de får inte vara med och rösta. De får bara vara med och debattera. Så det är, också, det är också lite sjukt Men det är bara för att Washington ska tydligen vara neutralt På något jävla sätt Aha. Så att, Men de får rösta till presidentvalet Det är tydligen något jävla undantag Men annars ja. får, får de inte vara med och säga till om ett skit Konstigt <laughs> ja. Så är det eh, Vad händer med mitt kändistest? Nu kör vi ditt testmacka då, är du redo? Ja, jag vill gå ut och säga att Jag tror att jag, kommer ha, jag ska gå in för det här Jag kommer ha varenda rätt om jag känner till kändisen i och för sig Bör du inte kommer med någon så här country-stjärnor Eller någonting Nej, det... <laughs> Fire away, säger jag eh, Okej, okay. det är 14 kändisar Där du ska på vem av kandidaterna de, Du tror de röstar på 13 rätt säger att jag kommer ha Vad sa du? 13 rätt säger jag att jag kommer ha 13, jag. 1-3 13, ja. 13 ja. rätt Fire ja, away är, <laughs> eh, är du med? jag är med mm. George Clooney, Obama, Obama eller Romney? Obama, eh, Jennifer Lopez, uh, Obama. Bra tempo nu här. Lindsay oh. Lohan. Ooh, uh, uh, den är svår. Jag säger nu Obama. Hulk Hogan, <laughs> Romney, Jerry Springer. Ooh. Uh. Mm. <laughs> Kan jag komma tillbaka till den? Nej, ta den nu. Okay, du jag ett. Yeah. <laughs> Chop chop. Vad sa han? Romney. <laughs> <laughs> <laughs> Donald Trump. Oh. Romney. Cher. Uh, Obama. Uh, Kid uh, Rock. Uh, Romney. Scarlett Trump. Johansson. Obama. Sarah Jessica Parker. Obama. Nikki Minaj, Obama, mm -hmm. Tom Hanks, Ooh. Obama. <laughs> det är väldigt på. Obama. <laughs> Mitt nu gör vi bra. Eller bra ja, nu är det bra. <laughs> vad, vad, <laughs> vad sa du för stjärna? Mitt Det är hiphop-killen, va? <laughs> Nej, <Nää. laughs> Obama. Han... Äh, Obama. Obama. Will Ferrell. Varma. Okej. Midlof är ju han som gjorde Nej, ja, jag, ja, jag, jag har ju en bild här så jag säger att det inte är Hipposjön. Ja. Det finns en Hipposjön och du sa som heter Meatloaf. Det är varit det. kul om man köttes som ut. <laughs> jag två fel, säger jag. Okej, okay, du hade. Två fel. Hur många fel? Jag tror jag hade två fel. Så säga. Ett, två, tre Fyra, fem Så många fel 6, 7 sju. sju fel Va? <skratt> fan också Jag hade fel på Jerry Springer och Meatloaf eh, Lindsay Lohan röstade på Romney, inte Obama Varför gör hon det? Hon knall... Jag tror de försökte rädda sig själv Nej, där. vänta Vänta, jag, jag hängde inte med på systemet Nej, Du gissar hon... på Mitt Romney, va? På vem? Obama eller Romney Nej, det gjorde jag inte Nej, det är Obama, hon, hon röstar på Mitt Romney. Ja. Eh, och Jerry Springer eh, eh, röstar på Obama. Nu <laughs> är ännu jag ser på podcast nu. Eh, Meatloaf eh, röstar på Romney. Hur, Nej, hur... Obama, förlåt. Ja, men det hade jag ju rätt då. Ah, ja, ja. Ja, så kul var det. Det är väl okej. Okay. Men, <laughs> men, ja, det, det, det var roligt. <laughs> vad har vi Ska känt? vi ta lämna över till vår utlandskorrespondent så vi får lite färsk data eller information från USND. Hej, det är en. På slutet av polisariet när de uppnått plantationen visade att de nästan vid videoen. Järlig, <skratt> Tack så mycket för det. Intressant. Uh, har du någonting att tillägga utifrån din uh, bevakning? Uh, utifrån vad henne sa? Jag kan bara hålla med henne. tycker att han vad jag. jobb. Uh, uh, nej, vad tycker du, Macan? Uh, jag tycker att... <skratt> Det, som vanligt kommer handla om Ohio det enda man pratar om i Ohio och eh, det var lite oväntat så att eh, CNN har ju fan redan gått ut och sagt att eh, Obama kommer vinna här och eh, Fox News har gjort exakt samma sak fast de har gått ut och sagt att Mitt Romney det är klart så att, eh, de har sina favoriter man. ja det, det är klart redan de att rätt, tror jag. Ja precis, helst när, du pratar om, när man pratar om CNN och Fox Så ja. det handlar inte om vem som har rätt Utan det handlar om vem som är först Det är typisk ja. amerikansk politik De tar en helt enkelt Ja precis så, jag, jag, så, jag tänkte så. att jag klämmer in en liten lägesrapport mm. Mm. Det var det jag försökte fiska ut innan men det... ja, eh, Nej men jag ja. kom på det och drar det nu Och då ja. har alltså Obama 249 och Romney 206 Ja, ja. Ehm, oförändrat alltså men ja, det. Äh, det är the latest det är ju spännande fortfarande fruktansvärt spännande Och, vi får se om det hinner ändra sig till nästa gång du kör precis. lägesrapport ska vi ta en jingle där så att vi, vi kan fukta vara strupar vi går i Den här kampanjen som drivs just nu eller har drivits fram till i morse egentligen ähm, har varit den dyraste presidentvalskampanjen någonsin Jag vill tillägga där att kampanjen håller ju typ fortfarande på till sista vallokalen är stängd Ja okej. Okay. Den, den <laughs> presidentvalskampanjen som håller på just nu, då ändrar jag mig till igen ja, det, det är Faktum är att mangels alltså <laughs> den Fakta, man kommer att bestämma fortfarande även om det inte är slut. Det är ju redan ja. Livet är dyr, det är inte så att det går ner. Nej, ja, det är väl inte fan att vi till att åka pengarna. Ja. Okej, okay, allt kan ja. hända du sa. Det var det här jag tänkte vi skulle diskutera. Jag håller ja. kampanjen på fortfarande? Ja, det det precis. Inte. Nej, det var det inte riktigt. Man har infört en ny grundlag i USA där man har släppt det här taket fritt. för har man bara kunnat donera 2500 dollar per person till eh, kandidaterna. För... Men numera är det helt fritt. Man får... Jag frågar där. Företag får inte donera heller va? Nej, det är privatpersoner. Privatperson, ja. ja. Men numera är det fritt. Och eh, det har bland annat inneburit att eh, kasinokunga och liknande har gått in och donerat eh, 100 miljoner dollar i ett. Svep. ja jag kan tänka mig jag kan tänka mig att man älskade eller jag Romney, älskade Rupert Murdoch har gått in och pumpat in pengar det har till, han säkert gjort till mitt Romney ah. uh, ja det var bara det jag ville tillägga ja okay. <laughs> uh, det här nya lagförslaget kom från Wall Street från början som um, har ganska tydliga Mitt Romney-intressen. De brukar ofta... Eller har tidigare stått på... Um, ...demokraterna eh, och sidan. Men i detta valet så är de helt plötsligt republikaner. Av någon anledning, jag vet faktiskt inte riktigt. Men det har vi med pengar att göra, antar jag. Förmodligen. <laughs> När det gäller Wall Street så är det... Ofta pengar inblandade. Det brukar vara det. Men i alla fall, den här kampanjen har uppgått till... 6 miljarder... ...dollar... Jävlar Totalt. Hur mycket är det i svenska ungefär? Har du någon siffra på det? Det blir eh, cirka fira, eller 40 42 miljarder kronor Och om man då slår ut det På USAs invånare Som är 314 miljoner mm. Så skulle man kunna ge Varje invånare i USA 19 dollar var Ja, ja. Det är inte så mycket Nej det, det är inte, inte så mycket men tänk vad alla de där fattiga som bor nära den mexikanska gränsen skulle kunna göra med 19 dollar. Ja, eller Sandy off Victims. Precis. <laughs> Till exempel köpa en uh, logotyp hos 19 dollar Logos. <laughs> logos. Eller en uh, vintage t-shirt från Urban Outfitters. Kostar också 19 dollar. Mm. Eller jag vill också tillägga att jag tror jag betalade 19 dollar för ett paraply på Manhattan när det, när det självklart regnade. Priset gick ju upp, men ja. I och för sig, jag är inte amerikansk medborgare så jag hade inte fått ta del av de där pengarna. Men, äh, men det, här, det kan inte vara ett fel efter uh, Sandy. Nej, du... <laughs> Eller innan Sandy, det du, är <laughs> jag Då inte det riktigt med <laughs> ett paraply i och för sig. Men... Ja, man kan komma ganska mycket med ett paraply. Ja, det är sant. Jag vill bara tillägga att paraplyt var värdelöst också. Jag tror jag har kvar det. Men var inte det svårt att hitta? Eller var det svårt att hitta ett billigt palpliv? Nej, problemet var att jag kommer ihåg att jag gick in på Walgreens. Jag gick in på en pharmacy som var på tre våningar stor. Ja, precis. Det det, det, butiken. Den Ja, det var Walgreens. Jag för att det var ganska nära Times Square. Och jag gick in där och gick runt och letade. Jag, jag var väldigt dåligt humör, ska tillägga, Så Jag gick runt och letade efter det här palplivet. Och sen så hittade jag inget. Vi är skyddsur ska gå därifrån. Och så har de på precis innanför dörren. Som jag tydligen missade när jag gick in. Och så fick jag punga upp 19 dollar. Jag för mig faktiskt att det var. Eller 16 kanske det var. Ja. ja. <hör> eh, vad Jag bara tänkte ställa frågan. Vad, vad hade ni. Om ni hade haft de här pengarna. Jag sig mig. Jag, nu har jag inte fakta på bordet. Men jag för mig att fördelningen låg att Obama hade cirka 40% av den här totala summan på 6 miljarder och Mitt Romney 60, cirka något i den stilen. Med ungefär 4-2 då. Ja, nästan. Lite ja. jämnare. Men i alla fall, vad, vad, skulle, vad hade ni gjort om ni hade haft de här och skulle sätta sprätt på i en valkampanj? Man har, väl några, säkert, man har ju staff som ska betalt, sen ja. då, då åker man väl runt och delar ut hamburgare Dela ut hamburgare? Ja, men det är så man lockar folk till att komma till de här jävla mötena uh, Ja, men det är väl ganska trevliga, välserverade tillställningar ja, så, men det borde också Om och. man får börja med. det bor Det borde oh. också <laughs> Nej, men jo, det jo, Romney hade ju några sådana nice dinners Bland annat när de smygfilmade, han och han sa att 47% av amerikanska befolkningen Var socialbidragsmonster Och skit ah, yeah, exactly. det, det var yeah. inga hamburgare där Det var ju prime steak så att säga <laughs> Så gjorde han ju ja, det ah, sig <laughs> fett Sen lägger man ju pengarna i Ohio Tydligen ah, Okej. Okay. Uh, jag läste någonstans att, um, att Både Romney och Obama lägger Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket Procent det var men det är Ohio man lägger mest Pengar så, så är det så typ Kalifornien, jag tror det var typ Hela kustremsan där, 4-5 mm. delstater som mm. eh, Obama har lagt mer pengar i Ohio än man har lagt de fem-sex staterna tillsammans. Det är Men alltid Obama i Ohio. Har väl ett ganska starkt fäste i uh, Jo, precis. Exakt. Ja. Och han har så starkt fäste så att Romney skit. Han åker inte ens dit. I mm. kusten överhuvudtaget har ju Obama ja. stark, starkast. In, stöd. Fast inte ner, inte ner till södern. Men det är väl In, ganska löjligt att man kusten. lägger i de här. Uh, så för Grabs-starterna. Swing, swing states. Ja, Swi uh, men de här, uh, så säkert det, Wisconsin, ja, men det Ohio... Är, det är swing states. Alltså, swing states. det, är ja, det, är också, är det, det räknas alla de som det? det Virginia, finns, nu, Florida och New Hampshire? Ja, nu finns det, i det här valet så säger man att det finns åtta swing states, och så finns det The Strong Four, swing states, som är uh, Ohio, Florida, New Hampshire och Wisconsin. Mm. Det, det, det, ja, det är tydligen dem det handlar om Men det sjuka är att, det är också så här att Vinner Obama och Ohio är ganska tid, Blir ganska tidigt färdigräknad Det finns ingen demokratisk president Som Har, man, har de vunnit Ohio så har de vunnit valet Så att ja, Det är alltid Ohio det handlar om Men det, det finns 18 Vilket är Sveriges Ohio Om man Sveriges skulle Ohio, tänka Skåne kanske Är det så? Jag, vet inte, jag tycker det är väl ganska Om Man blivit. tänker lännen, det är väl så man får översätta det. Skåne är väl de eh det är väl det län som är mest här chaparrali. Så här <laughs> närmare med Sverigedemokraternas Ja, jag och, tänkte ju säga ja. det händer mest liksom. Finns det inte ja. liksom mot är det, dels är det ganska mycket, det är mycket folk som bor här nere eh, och det är eh, alltså nästan hela det politiska vad ska man säga, spektrat. Spektrat, representerat. Representerat, ja. Ja. Så att det är väl ja, Skåne är nog fan ganska bra Jag vet inte, jag vet, hur ser det ut i Norrland? Liksom? Ja, nej, koll. Nej, det känns väl som det är Skåne eller ja, Stockholm i och sig, flera län. uppdelat i flera län Ja, det är väl ungefär hälften hälften Och då blir det splittrat ja. Så att ja. Skåne är nog det enskilda, starkaste länet yeah, Ja, Så, intressant Intressant! Så yeah. Jag tänkte jag bombar in ett, en äh, lägesrapport så har eh, Obama 249 och Romney 206. Sådär, ja. Mm. Jämnt. Det är oväntat. Jämnt, ja. ja, faktiskt. Det, det rör sig. Inte. Det. Eh, men eh, vi går väl vidare, eller? Mm. Det, vi. det här med att valkampanjerna kostar. Det har ju väckt debatten om att man i princip kan köpa inflytande. Är det så? Är det, är, det Visst, det, är det eller nu så? Ja, det, är det här en mm. nyhet eller man kan väl köpa allt i USA? Ja. <laughs> ja, till exempel kan man köpa Lucasfilm Star Wars ja, och sånt till Disney just nu. Vad mm. tycker vi ja, det? är ju också. också en form av inflytande. Um, Disney har nu numera ett väldigt stort inflytande över samhällsgruppen nördar. du har jag tänkte på det. <laughs> Fatta vad eh, sidospår här Men fatta vad alltså Om Lucas films var duktiga på det här med merchandise uh -huh. Disney, Disney spelar i en helt annan liga De kommer ju Så bara spy ut Krama det. ur vore enda liten ja, ja, Svettbrotter Nu uh -huh. kommer kunna köpa liksom en heltäckningsmatta Med Luke Skywalker på uh -huh. Och liksom uh, uh, klä, Klädhängare Med Luke Skywalker på Allt, allt är upp på grabs nu Liksom Hur, jag hängningar. tänkte på det om man tänker, dra en parallell till presidentvalet igen. Ja. Om man skulle, för nu mer det, eller just nu är det uppdelat i stater, att en, en stat, eh, utfallet blir där. Det är liksom det som bidrar till ja, det totala valet. Men om man istället skulle dela in hela USAs befolkning i olika livstyles till exempel nördar och eh, skater och eh, du lite du är, du är lite mer skickar. inne på så här popkulturellt här med det. men ja ja shit ja. gränser var ja, finns ja. Ja, ja. Ja, då får man ja man också. emo kids och ja, vad tillhör det? man liksom ja, nej, det får det. Man ju, Då får man det i det i någon form av personbevis att jag är ja så en heiskulkille istället för att omdisk och... istället för att omtalare att man var tvungen att ha voter ID att man var tvungen att legitimera sig något ja, så måste man ha ett, ett, en legitimation där det står att man är skater ja, Vad ja, kul att man tillhör alltså det var ett, ett folkslag på något vis Skaterna. precis som indianer så, ja. muslimer judar och skatter <laughs> ja men det, är, det har väl varit Vilket ballar det har varit Eller hur? <laughs> och det hade liksom blivit så Om man, om man tänker att religioner Där krigar man ja, men men det exakt ju exakt det Krigen komma. mellan de olika Sådana här livsstils Eller folk Inte folkslagen men livsstilsgrupperna Det har ju blivit typ ironiskt istället typ Kommer ens? en skitare med Kalashnikov Och bara flyger <laughs> fram på gatan för alltså, märkliga krig, framförallt. Alltså, hiphopparna skulle ju kunna möta så cowboys. Men det är ju redan krig. Ja, <laughs> att... oh, äh. det är krig mellan hiphop och, ja, <laughs> hip och cowboys. Men det är svårt att ena hiphopgrenen och dra åt samma håll. Känns det, det är jävligt. ganska intressant, för om de skulle fightas på respektive territorium, så är ja. cowboysarna ju rätt fakt i, i, i storstäderna, medan hiphopparna är rätt fakt ute på prägen. Ja just det ja Det är väl, det är väl exakt, exakt det du sa nu Det är väl exakt så det ser ut för eh, judarna i USA Det, det är i New York och Los Angeles Sen är det liksom Sen är det ganska tungt Ja krig är kul Ja eh, Men eh, var du nöjd med pengarna Mange, eller Jag är nöjd Jag har fått ja. min andel Ska vi ta en på då Jag hör här i mitt öra att vi ska direkt över till äh, vår utlandskorrespondent. På mm. 2300 <tryckor> Ja, vi behöver inte vänta på att de ska svara. På Slavam polisisk, kagda, ja, i eh, köras. På du av vid Vi tackar henne för den eh, lilla inputen. Inputen. Det kan du inte bara säga för rapporten. Bra där, Manga, att är aktiv med din snäcka örat. Men vi tuffar väl på här och eh, ska vi snacka lite artister. Mm. Igen. Ja. Eller igen. Ja, jag tänkte vi gjorde ett kändis test innan. Ja okej okay då nu ska men vi ska ju ha ut där vem som Men jäkla, nu ska mm. vi ta. Ska vi ta 20 till? <laughs> Nej. Så, så roligt ska vi inte ha. Test tre okay. Ja jag har en lista här på 250 okay. Skådespelare Varav alla har varit med i tv-serien All my children Vem röstade de då? Ja precis Nummer ett Men jag kan säga så här Att de följeslagarna som, De riktiga hardcore som verkligen har Ställt sig bakom Ställt upp så att säga och varit med och framfört de här grejerna På olika konvent Uh. Är ju, framförallt det som inte överraskar någon vid det här slaget var ju att Bruce, uh, Bruce The Boss, Springsteen, är med. Jag tror han, uh. har, varit, han har varit med i varenda jävla val sen alla vi föddes. Uh. Uh. Han ställer ju självklart upp för Obama den här gången. Alltid Han är ju superdemokrat, en New jersey blue collar guy. Uh, och sen så JC var ju med förra gången. Så alltså, det är inga nyheter där. Obama har ju bara. Det känns som att senaste gången han pratade med JC var förra valet och nu ringde han upp igen. Ja. Uh. Och det var för att säga, ja, Det är exakt samma som förra gången. Jag inte... Und undrar han uttrycker sig. Du. Ja, ja, jag har en grej. Come on bro. I <laughs> need you Alltså, jag vill vara med i din. <laughs> ja, det Nej, men jag, tror, jag tror inte det är JC som ringer och frågar om han får. Och det var för att säga, Keiro Obama som ber honom. Okej. Okay. Men det är exakt likadant. Hela Obamas kampanj är likadant. Han har bytt från Change till Forward istället. Uh, sen ser det likadant ut. Så han var bara ett år. Alltså, ett, ett, ja, ett, men kraftigt. han har inte... kör Change? Han hade change var ju 2000... Hope, uh, hope var jag. förlåt. Mm. man har den man. här uh, som Obey gjorde den här uh, affischen, valaffischen? Nej, den men den... Uh, officiellt hade han ju inte den... Uh, Förra gången utan det var ju New York Times som tryckte den och sen så Aha. tryckte Obama till den. Den fick så mycket uppståndelse så att uh, du körde han på den. Men det var väl Obey, vad heter han? Uh, Shepard? Uh, Shepard Ferry. Shepard Ferry, ja. Uh, alltså det är ju, han, jag kallar han sig själv Obey eller är det bara att han brukar sätta upp... Uh, han hade ju en, uh, ett konstprojekt sun... som hette Obey Andre the Giant. Ja, uh, Andre the Giant. Just det. Så att det stod, både, stod bara Obey och sen så var det en bild på Andre the Giant. Exakt. Uh, och, som heter Shepard Ferry. Som det heter Shepard Ferry. Det. Och som är med i den här fantastiska dokumentären av Banksy som heter... Tick it through the gift shop. Precis. Ja. Tillbaka till uh, Mitt Romney då. Mm, vem har han på sin sida? Han får ju då, självklart... Alltså det vet jag inte också. Det är... <laughs> Kid Rock har han på sin sida. <laughs> ja. Jag vet inte, det känns... Han känns utblåst. <laughs> Men han känns ju som en riktig sydstartare, bara jo, lite hårdare. Sig, man... Han tar liksom sydstartsrocken och, um, och gör en metter av, av det. Sätter på Pamela Anderson, var det va? Ja, och slår henne. Och slår han, henne. han hade ju varit neutral i kriget mellan cowboysar och hiphopare, känner jag. Ja, han, är... han hade haft svårt att välja sida där, tror jag. Ja, jag, jag tror, tror det jag vet inte fan om han aktivt någon gång har valt någon sida. Det går på hur full han är. Och sen, så var, ja. sen har någon sagt åt vad han ska göra. Så gör han det. Så känns ja. det. Men, jag äh, jag ja, undrar vad det... som hade hänt om, om typ mittromny.com varit upptagen. Den domänen. <laughs> Då har han köpt... <laughs> <lösningar. laughs> Mittromny understreck 1 eller något. <laughs> <laughs> När han född. Mitt Romney 64 ja. <laughs> men, <laughs> men det, är kanske, det är kanske dit en del av de här pengarna går som de samlar in till att köpa loss domännamnen <laughs> det. Ja. Mitt Romney Rules eller at Mitt Romney Rules på Twitter uh, Mitt Romney.com Ja men det är nog inga problem att köpa loss den tror du nej, nej men jag tänkte bara det känns att man skulle ha alltså att vote for, for Mitt men Han har säkert... Han har säkert köpt upp allt som har med Matt ja, eller Romney att göra. Har, um, har han någon mer med sig än um, Kid en, Rock? Kid Rock. Ja, Kid Rock vill jag bara tillägga där då. Ja, där undrar jag vem som har hört av sig till vem. Ja. För att, jag menar, men jag om... kan ändå tänka mig att uh, Mitt Romney vill ha något uh, ungdomligt och fräscht. Men, jo, men ändå då är ändå något som man un... representerar eller... amerikanska och söder- sydstats- jag har inte alls koll på hur populär eh, Kid Rock Verkligen är Men i mina ögon så är det så här Otrovärdigheten oh, eh, Sjunker väl lite där kanske det är, Ja det hade nog en som har, Alltså bara Det, det hade Kid jag Rock, nog också tyckt Så, så luktade ju Jack Daniels direkt Ja, um, Men uh, ja I alla fall så är det Jack Men där är frågan vem som... För om, jag kan inte tänka mig att Kid Rock stod högst upp på Mitt Romneys lista. Jag har svårt att tänka mig att Mitt Romney har koll på vem Kid Rock är överhuvudtaget Eller är det så här, de har, de har ett stall av artister ja, ja, men, De här har vi tillgång oh, Ja men lite så, så, så är det bara Kid Rock på hans lista, men man ska komma ihåg också som du säger där med sydstatsgrejen att Mitt Romney själv är ju inte från någon sydstat Han är ju uh, jag tror han är född i uh, jag är inte helt fel, Colorado någonstans Och sen så typ uppvuxen i äh, Delstaten som jag inte kan uttala Där Boston Manchester ligger Precis. Ja. Han, var, bodde han inte i, eller var han inte Uppväxt i Atlanta, mm. eller hur var det? Nej det tror jag inte okay. han är, Nej, Jag, uh, jag tror det är Colorado Och ja. uh, han är ju Mormon också så det skulle ju bara förstärka den uh, ja, Bilden Men ja. Uh, uh, Men vad? Vem har han med sig? Mer har han med sig The Marshall Tucker Band just det Som folk har koll på Jag vet inte, vem drar man in där? Är det den lite äldre generationen? Det är ju också sydstadsrock ja, Fast det. den genuina sydstadsrocken Från mm. 70-talet Leonard Skinnerd och Marshall Tucker Band Var väl de stora mm. Mm. I den genren Ja, det är väl i för sig ganska vettigt liksom. Ja, det, det, det känns roligt. som ett naturligt val Men sen också det, Fast i, sen man kan ju se det åt andra hållet Det är ju de artisterna som han sa Om vi säger att de Ja, det är ju våra åsikter. Om vi säger att de representerar sydstatsrocken Det är inte riktigt de rösterna han behöver dra in Nej, exakt men han vill väl ändå bygga sitt varum Jo, det är sant. Man kan ju inte bara skita i det Nej Han borde ju tänka Lite bredare Ja, bredare framförallt Framförallt borde ju tänka på den Skulle ha haft men Han borde ju tänka på hur han får locka in nytt folk Han, sk han sk skulle få med något sånt där Typ feministiskt gayband Från San Francisco One One direction. Direction. Tror ni inte att uh, En sån satsning att ta Dels bygger man sitt varumärke Och dels handlar det om att engagera De som faktiskt gillar Den typen av musik Alltså soffligorna, de som inte hade röstat Eller ja, de som kanske inte röstar. Att man vill engagera dem och med hjälp av eh, de här artisterna så eh, får man upp ögonen. Ja, det är sant. För... Man ska ju komma ihåg att det är ungefär bara drygt 60% av den amerikanska befolkningen som röstar. Är det så högt? Jag tror det är lägre faktiskt. Nej, jag tror det ligger runt 60%. Det ökade okay. ju något fruktansvärt förra valet när, ja. äh, äh, när äh, det var många afroamerikaner som röstade för första gången. Ja. Med tanke på att Obama var med. Och fast då ska man ju komma ihåg att röstade du förra gången? Så är det ju liksom automatiskt registrerad för att rösta den här gången. Mm. Men de, nu den här gången kanske de skiter i det. Mm. Så att, ja, man vet inte. Det är, man går ju bara på siffrorna från förra valet. Ja, men det är väl så, jag tyckte jag läste det någonstans, att man, man röstar fram kandidater som sen väljer kandidat. Vad sa du nu? Man röstar fram kandidater. Alltså det är ett system de har för att I primärval. Att Nej, alltså nu, att, att de, eh, man röstar på, eh, men att man röstar fram folk som har kunskap och väljer, så att säga, rätt. Men nu förstår jag inte riktigt. Du menar så, att, <laughs> så du menar att folket inte röstar på Obama eller Mitt Romney, utan de röstar på... Jo, honom. de röstar på, på sig. alltså jag fattar inte exakt. Jag är, Nej, för jag tänkte, annars hade det varit så här att om du hade ställt upp och jag hade varit den obildade även så hade jag kanske gått och röstat på Magnus så att Magnus sen kan rösta på dig. <här> ja, det, där, det har jag ingen aning om. Nej, vänta. Eh, väljarna röstar egentligen fram ett antal elektorer från varje delstat som i sin tur röstar fram presidenten. Ett system som kom till för att det skulle finnas en extra säkerhetsbär. mot att outbildade folkmassan röstade fram fel president. <här> det fel? Jo, men det, det innebär väl det här med att eh, Alltså det totala antalet röster i USA, det behöver inte vara den som blir president utan man har ungefär som ja, mandat kan man väl säga. Ja, jo, precis. Det är väl det det innebär, inte att de i sin tur, då kanske man röstar på en och sen så tycker han att nej, jag röstar på Mitt Romney. Så har den som röstade på den röstat fel. Ja, men var det så att Bush vann? George W. Bush? Han, han är inte folket bakom sig. Nej men där var det så jämnt så att därför... Men det var väl på grund av att det var så jämnt. Och eh, han, hade inte, han hade ju totalt sett färre röster än eh, Clinton. Eller Nej, vem var det nu där? Det var, uff, vem fan? Al Gore var det. det, Gore var det. Ja. Och därför fick eh, Gore, ja. Ja, fick Gore, Gore. Al Gore, vad sitter han och gör idag? Gore Gore. Ja. Magnus? Han är, är en miljö men Vad har han för... Uppdrag. Eller in dokumentär om uh, växthusseffekter. Ja, han sitter ju också i uh, Apple-styrelsen. Ja. Det visste jag. Är... Uh, har gjort ganska länge faktiskt. Okej. Okay. Uh, ska vi gå vidare? Vi gör det. Ja, jag uh, tycker vi gör det. Jag tänkte vi skulle prata om eh, de heta valfrågorna i det här valet. Mm. Vad det pratas om och vad de buxas om, så att säga. Vad valet egentligen handlar om. De tyngsta tyngstämnena eller rubrikerna. Mm. Och det är då invandringen, jobben, ekonomin... Eh, det är de, ekonomin har, måste ligga ganska högt Inte krig, krig? Nej Nej. Det, det är faktiskt kul, jag läste om det också att Det här är första våld på länge Där kriget inte Enligt den amerikanska Man pratar inte om det heller För att enligt den amerikanska folket så är man inte i krig längre Även om man Nej. officiellt är det Men egentligen inte Så att Det hade varit alltså kul någon krig som en allmän valfråga Inte sådär situationen i Afghanistan <här> utan. Ja, Då hade vi nästa punkt på dagordningen Det var krig det <här> hur, hur fan ska vi göra med de här nya kängorna? <här> det är skit. Ska, vi, ska vi bomba något ställe här? Eller vad ska vi göra? <här> <Bombarna>. <här> ja, jag, hur gör vi med indianerna? <här> <Det är här> Cowboysarna och hiphoparna <här> Indianan, <här> hur ska Indianerna är fortfarande ett problem är... Nej men uh, jobbet är ju hans uh, Achilleshärd Obamas, Obamas ja. mm. det är väl det man kan falla på och det är ju en ganska relevant del eftersom uh, så stor del av befolkningen ändå blir drabbad Ja, ja exakt uh, okay. Men uh, det är ju någonting som uh, Mitt Romney utnyttjar ganska mycket uh, att arbetslösheten har gått ner trots hans uh, arbetspaket eller jobbpaket Men att arbetslösheten har gått upp Ja, oj, jag sa nog med ja upp, menar. Där, har, där har det ett problem med kriget bland annat För det är många soldater som kommer tillbaka till USA Och inte ja. får Alltså de har svårt att få arbete Ja just det uh, För att det är, i, det är så, så som det ser ut i USA nu Så är det så här att folk som är utbildade inom militären Till exempel för läk Alltså medic Alltså ja. som uh, uh, I Sverige är det så att Då går man ju en vanlig sjuksköterskeutbildning Och sen docker ja. man ner men så är det inte, utan militären har en egen utbildning Sen när du kommer tillbaka till USA Så är du inte licensierad för att kunna jobba som en Sjuksköterska Och då har du ändå liksom så här Stoppat skott alltså Ja, de sakerna de får göra det är Bra mycket värre än att liksom Ta in någon som har skurit sig lite i fingret Men ja. det är skit skitsamma Det går liksom inte att översätta till den civila världen Så där är det jättemånga som blir arbetslösa Vad kul att gå, gå till en alltså i USA eh, på sjukhus så går sin före detta sån och eller något som är så brutal alltså som spottar ut grejer han biter loss lite tejp och alltså <laughs> gör så, mycket en sån så, krigsövning och ja, exakt som ja, kiksfält. <laughs> man övar när man är på vad som Det sjuka var att det var en sån John Stewart uh, The Daily Show gjorde något som grej att de hade en som hade jobbat som medic och så förklarade hon att jag berättade om någon gång det var någon som blev skjuten i uh, i armen och i benet och i bröstet och, då. och sen så stoppar de de blödningarna så alltså till att han kom till liksom sjukhuset och ja, den killen överlevde men sen när hon kom hem till USA så hade hon sökt jobbet som skolnurse alltså skolsköterska men hon var inte kvalificerad för det jobbet ja. som fick det. <laughs> Trist, men <laughs> äh, sjukvården i USA är väl ganska privatiserad eller mycket är ja. Finns det inte möjligheter för alla Gamla medics och starta eget. Nej, men du måste ju ha en licens då. Då måste du plugga. Man måste ha licens för det ja. också. Ja, okej. Men vadå? Måste du ta mm. den licensen från grunden då? Det låter ju sjukt förrikat. Ja, du måste ju börja om helt enkelt. Ja. Eh, men så... om man tänker hälso, äh, vet det? I... Natur, naturmedicin och de här lite fusk fuskarna. <laughs> men vadå? Det är inte kan, så att... Det... Kan man inte hävda att det är sånt man håller på med, men så egentligen är det... Egentligen <laughs> är det jag tror det finns lagar som, som, som säger att tyvärr inte, men vadå? Att du får klippa och skära i folk Nej, utan, precis. Ja. Men det är inte supergenomtänkt eller så här, det är framförallt inte långsiktigt tänkt att utbilda dem inom militären och sen... Kan de inte ha någon nytta av den? Nej, precis. Det är det som är lite folk har så här. Det, här det är väl tyvärr se... för att de räknar att de inte kommer <laughs> det Men det är ju inte Obamas fel. Nej, det är det inte. Men där, det, så det, så det... kan de få svara Obama. Ja, ja men av, det den anledning, det, av den anledningen så ökar ju, menar när de plockade hem 200, vad var det, 200 000 soldater från äh, Afghanistan eller vad det var. Då mm -hmm. kommer det ju hem 200 000. Alla av dem har inte jobb liksom. Och vissa äh. av dem har varit där i flera år. Så då kommer de hem och sen så har de, har de kanske genomfört Massa olika utbildningar Det är samma sak med, de har en mekaniker och sånt där också Vissa av ja. dem har inte rätt äh, Alltså de har, de har ju liksom Där kan du anställa dem på erfarenhet Men de har fortfarande ja. ingenting på pappret De kan inte liksom Så att, ja, men här har jag slut för den här utbildningen liksom. Ja just så att, och det var... Alltså bör, vi, bör de starta krig igen? Ja precis Det, det, är... det, det är jag förespråker internt eller vad fan så en rikets eller fan inbördeskrig inbördeskriget ger det är det, alltså, det ju <laughs> en lösningen på många problem man då, är, hade, då, då kommer de också få lite civila offer då är det inte så många då kan de ju helst försöka sikta in sig på arbetslösa då. ja precis det är det jag är tänkte också att man minskar kanske befolkningen på så sätt kan kan ja, man försöka sikta man får, på man måste starta ett krig i typ Detroit där arbetslösheten är ganska hög exakt ja. det har vi ett tips från coachen ja, det är bra, bra tips men eh, ska vi ta en bumper innan vi kör en avslutning va? ja, ja. Ja, då ska vi för sista gången ikväll kasta över till det stora landet i väst och till våran utrikesreporter. Varsågod. <laughs> <hör> på словам полицейских когда они обнаружили плантацию, это увидели, что рядом с грядками сидят медведи. Спасибо för den här äh, insatsen ikväll och äh, jag avrunda ifrån. Eh, vad ska vi kalla det här? American... Men först En nulägesrapport Ja, framförallt ja. En nulägesrapport Nulägesrapport är ju olivligt spännande Och för närvarande så Hur ser det har... ut Andreas? Vad sa du? Hur ser det ut? För närvarande har Obama 249 Mot Romnis 206 oh. Det går kan... sakta, sakta, sakta Men Väldigt spännande och vi kan väl konstatera att inte det inte har rört sig ett skit under den här, det här avsnittet. Nej. Det här Ändå är... har vi försökt dra ut på det så länge som möjligt för att det skulle hinna förändras, men icke. Detta har Exakt. varit eh, den kortaste valvakan som jag tror existerar. Den enda mm. valvakan som inte orkar med hela valet. Nej, vi gick in med det här med att det skulle vara en 24 timmars livesändning. Det blev... Men nu ger vi upp. Ja, nu ger vi upp. Folk vi vi kör en light version, för vi är annat för oss. <laughs> Precis. <Folk laughs> jag är kissnöjliga. Det kan dött under inspelningen. <laughs> men hur som helst så var det kul att vara tillbaka. Ja, det var ja, jättekul. Exakt. Och uh, det här är vårt sätt att fira vårt 50 :e avsnitt. Vi, vi uh, har inte gett upp, men uh, vi kan inte säkert säga när vi återkommer. Men vi, kom, vi återkommer, vi kommer komma tillbaka. Och ja. vi, vi, vi har väl inte sagt det Jag vet inte om man ska ta ställning offentligt Men ska vi ha en röst v Vad tycker man redaktionen Vem ska vinna uh, Nej men allvarligt talat Så hoppas jag faktiskt att Bama vinner Ja, jag vet inte det Okej, okay. jävligt ordramatet Ja <laughs> Jag vet inte vad jag hade förväntat mig heller. Men vågar vi lova att, att någon av oss kommer rapportera live under natten? Ja, jag vill tillägga att jag är den enda som kommer följa med live här. Så att man kan följa allting på Twitter kommer jag sitta och uppdatera. Mm, men när ni hör detta så kommer förmodligen äh, det vara förbi redan. Ja, exakt. Men, men skitsamma. Men man, man, ni, ni kanske såg mig på Twitter. Skit i CNN, skit i Fox News, skit i TV4 som sitter i Los Angeles Utan Det är mum man ska följa i Eller nåt. färskaste steniet Precis. Informationen levereras efter men uh. Det är så vi jobbar. Allt i ologiskt vi, vi, vi ska också rikta ett enormt stort tack till vår uh, Precis. Ja, ha det fint här ut i stugorna, Hej då. Ja. Hej då. Hej då. ma <laughs> ma